палати номер 6 Може, це суто фахове? Переслідуєш шубиць у сподіванні, що поменшує смертей на світі, а їх стає дедалі більше. Але ти не опускаєш руки, то борешся далі. Я не боровся за визволення батьківщини, не став видатною людиною, не відзначався високими талантами, але ще з мавку збагнув ту велику істину, що життя вимагає від людини великої мужності і ще більшої доброти. І, мов би, само собою склалося так, що я став боротися за життя, переслідуючи вбивць. Зла кров вбивство. Вона відкидає людство на цілі віки назад, до печер, у нори, до чотириновості і позування. Її треба не боятися, ненавидіти і думати про людське безсмертнє як той же чеховський лікар Рагін, який любив читати і думав, чому людина не безсмертна. А коли побитий сторожем у палаті вмирав, то думав про безсмертя мить дно. Табун оленів, неймовірно красивих і граціозних, про яких він читав учора, пробів повз нього. Я ловлю цей табун. Це моє покликання і все життя. Семи братів пережив Ленінградську блокаду. Коли почалася війна, йому було шість років. Батько загинув на фронті. З матір'ю малий Владлен пережив два роки блокади, які навіть на відстані десятиліть літ зливалися в суцільний жах холоду і голоду. Найперше – холоду. Бо це перевищувало всі людські можливості. Дві зими, що тривали по шість, а може і по сім або вісім місяців. Цього просто не змога уявити сьогодні. Він пам'ятав ту страшну ніч коли мама навіщо замкнула двері їхньої кімнати зсередини, замкнула вечора після настання комендантської години, а десь під ранок у сні або й зовсім без сну мовчки тихо і страшно вмерла. А Владвен, уже звиклий до смерті, але злякавшись неземного холоду, що віє від маминого тіла, спробував був розбудити маму, сподівався, що вона все ж не полишить його, прокинеться, Зітхне, застогне, тяжко підведеться І знову стане захищати свого хлопчика Марно і безнадійно Тоді він кинувся до дверей, хопився за ключ Спробував повернути його в замку І не зміг, не вистачило сили Немало у своєму маленькому тілі нічого Крім розпачу вмирання Він не міг навіть битися у двері Тіло було таке невагоме, як повітря Солдати витягли його крізь вікно, висадивши раму. Був синій, легкий, нерухомий, але живий. В ешелоні ленінградських дітей його везли на велику землю. Пам'ятав товарняк, нари, розпечену буржуйку, від якої вони не могли відійти, і всі пообпікали собі руки. Від тоді нічого на світі не боявся, крім холоду. Майже не їв хліба, бо все здавалося йому, що десь і голодні діти, і він з'їдає їхній шматок. «Яке жахіття в світі!» – сказав братов. Силове поле чистоти і правди відокремлювало його від усіх дрібних і нещирих людей, невидимий бар'єр, непереборний відстань. Багатьох це дратувало, але що вони могли б протиставити цьому чоловікові? Твердохліб був вдячний Симебратову за те, що той подарував йому свою прихильність, вважав це найдорогоціннішим даром, та водночас і карався в душі, що не вміє належно поцінувати і скористатися тим даром. Так сталося й тої ночі, коли заблукав до савочки, а тоді не спав цілу ніч. Карався і каявся, обіцяв собі, що вранці піде до синобратова і своєму розповість, і не злякається його осуду витримає докірливий погляд і ще докірливіше улюблене його слово – жахіття. Вранці, прийшовши на роботу, довідався, що семебрату уночі вилетів кудись для розслідування убивства. Савочку знову забрала швидка допомога. Тільки соціалізм з його безкоштовним лікуванням може терпіти таких працівників. Вирішив зустрітися з Борисом Гліпським. В своєму кабінеті Борисоглібський зовсім не нагадував того перечаленого, мало не знищеного чоловіка, яким постав колись перед твердохлібом присутності генерального директора. Ніякої побитості-перебитості, стріпнувся, випростався, дивиться понад тобою, в голосі сталь. Кабінету Борисоглібського – зайбіжка, як і в генерального директора, але того суцільна функціональність, відкритість. Тут усе для спантеличення відвідувача, для всілякого приниження чи що. Імпортні меблі з цінних порід дерев, бронза, нержавіюча сталь, безліч апаратів і пристроїв невідомого призначення. Ціла телефонна станція біля гіанського стола з десяток михтючих телеекранів різного формату і для створення ще більшої таємності на широченних вікнах, гімські жалюзі попелястого пластику. Кожен хизується, чим може. Але твердохліб прийшов до Борисоглібського не для того, щоб вирадувати освітленням кабінету. Сидів біля приставного столика, а Борисоглібський давив його авторитетом за безмежного стола з такої далечі, що видавався недосяжним. Неждавні твердохлібових запитань, повідомлення, звинувачень – Сірого жалюзевого нативмороку Гримів. Ви не відкрили нічого нового для нас. Ви хочете знати більше за нас. Сподіваюся, вже пересвідчились, що це нездійсненна мрія і, нарешті, традиційне. Ви заважаєте колективові об'єднання, вносити непотрібну нервозність у нашу роботу. Ми не можемо дозволити, щоб наша стурбованість щодо деякої нестачі телевізорів розповсюджувалася на весь колектив. Давайте ставити питання так, що цінніше телевізор чи людина? Твердо хліб втомлено усміхнувся. Не позаздріш його долі. Спробуй поставити себе на місце всіх чесних трудівників об'єднання. Кілька місяців товчуться в об'єднані слідчі. Всі про це знають. Ясна річ розмови.